paiaren etxea Bram Stoker Segarren atala Lehen hariketa Lotu lehen zerrendako itzak Bigarren zerrendako Definizio, sinonimo Edo itzupen arekin Lehen zerrenda Bizkarraude Txilio Zorotz Gogoan izan Egun argitan, biara munean, landa, altx, bezperan, erregutu, estali, iritsi, beintzat, akabatu. Dezin izio sinonimo edo izulpenak. Alalud del dia. Agudo, aurreco egunean, escatu, gogoratu, eldu, hil, urrengo egunean, hoyu, polvo, por lo menos, respaldo, tapatu, zelai. Lehenengo zerrenda berriro. Bizkarralde, alde. Txilio. Zorotz. Gogoan izan. Egun argitan. Piaramunean. Landa. Hautx. Bezperan. Erregutu. Estali, iritsi, behintzat, akabatu. Zuzenketa, bizkarralde, respaldo, txilio, oiu, zorrotz, agudo, gogoan izan, gogoratu. Egun argitan, luz del día. Biara munean, urrengo egunean. Landa, zelai. Hauts, polgo. Bezperan, aurreko egunean. Erregutu, eskatu. Estali, tapatu. iritsi heldu. Bentsat, por lo menos. Akabatu, hil bigarrenarik eta Hipotesiak egingo ditugu oraingoan. Aurreko atalean Malcolmek plan bat pentsatu zuen arratoi erraldoia hiltzeko. Zure ustez funtzionatuko du plan horrek? etxea, seigarrren atala. Berri du ere ikasten hasi sen Malcolm. Ordu erdi inguruz egin zuen lan. Bapatean, izilu egin ziren arratoien zaratak. Isili-isili geratu zen gela. Gora begiratu eta arratoian dia ikusi zuen. Zokan bera zetorren. Salto egin zuen sokatik bizkarralde altuko alukira. Hanezeri eta zuzen-zuzen malko mibe gira geratu zen. Pillo koleen liburua hartu eta arratoiari botasioen malkomek. Piskat mugitu zen arratoia eta ez zuen liburuak jo. Bigarren liburua botasioen malkomek. Gero hirugarrena eta laugarrena. Azken liburu honek jo ho egin zuen arratoia eta txiliok zorrotz bat egin zuen ark. Gero, aukiaren bizkarraldetikigo, aldetikigo, saltu egin, Eta gora joan zen. Orduan, saltu egin zuen sokatik kuadrora. Kuadroan zeuen zulo batetik desagertu zen arratoia. Arreta handiz begiratu zion malkomek kuadroari. Gogoan izan nahi zuen. Bi hargoizean, begiratu hon bat emango diot kuadro horri. Esan zuen bere artean. Garbiago ikusi izango dut egun argitan. Oso berandu zen orduan. Oeratu eta ongi lo egin zuen malkomek. Biara mungoizean esnatu zenean, posik sentitzen zen. Ura ere, egun eguzkitxua zen. Ederki, esan zion bere buruari. Berriro ere, kanpora joango naiz paseo luze bat egitera. Landan irakurriko ditut liburuak. Malcom tea hartzen ari zen bitartean, emakume bat etorri zen etxera. Garbiketako emakumea zen. Hautxa akendu eta etxea garbitzera etorri zen. Irten egin gonaiz paseo luze bat egitera. Esan zion Malcom emakumeari. Ni hanpoan naizen bitartean egin dezakezu etxearen garbiketa. Etxetik irten aurretik, perriro itzegin zion malkomek garbitzaileari. Pareteko kuadro hura erakutsi zion. Basterrean, zulo bat zeukan eta handik desagertua zen bezperan arratoian dia. Mesedez, kontu handiz garbitu kuadro hori erregutu zion malkomek emakumeari. Sehatz merz astertu nahi dut hori. Eta ondoren kanpora irten zen Malcolm. Berriro ere plandan sehar ibili zen. Eta halako batean eseri eta irakortzen hasi zen. Gogorlan egin zuen. Arratsaldean aldatu egin zuen eguraldia. Hodei beltzek estali zuten eguskia eta haize handia sortu zen. Etxera itzuliko naiz orain, euria egingo duta pentsatu zuen Malkomet. Etxerako bidean hotel txikiraino iritsi zen Malkom, Barrura sartzea erabaki zuen norbaitekin hit egin nahi zuen eta. Egongelan gizon bat zegoen aukian eserita. Gizon bere burua zion Malkomi. Arratsaldeon, esan zion. Herri honetako medikua naizni, eta barakit nortzaren zu. Epallearen etxean biziden ikaslea zara zu. Pozik alzaude hor. Bentzat, ondolan egiten dut etxe horretan, erantzun zion malkomek. Eta hori bagarrantzitsuen amiretzat, neure asken aztak eta karina izpreztatzen da. Eta ezerk etzaitu modestatzen etxe horretan? galdetu zion medikuak. Ondo kara soil dago. Erantsi zion Malkomek. Bañan molestatzen, Enais arratoien beldur. Hala ere bada arratoiandi bat gaineratu zuen Malkomek. Aukian eseri eta beldurtzeko moduan begiratzen dit. Akabatu egin nahi dut arratoiandi hori. Ariketak. Lehen hariketa. Atalaren eskema atera klasean kontatu ahal izateko. Bigarren hariketa. Hona hemen atalonen laburpen desordenatua. Ordena itzazu ideiak kronologikoki eta konparatu zure eskemarekin. Ideia guztiak sartu dituzu zure eskeman? Lehen ideiak. Arrato geraldoia, malkon zegoen gelara zen. Bizkarralde altuko aulkian eserizen beti bezala. Bigarrena. Herriko medikuarekin egon zen malkon nizketan, epailaren etxeari buruz noski. Irugarrena. Urren egunean etxea agarritzen zuen emakumea etorri zen etxera. Laugarrena kuadroa mesedes kontu handiz garbitzeko esan zion Malcomek garbitzaileari. Bosgarren ideia. Malcomek lau liburu bota zizkio narratoiari, azkenean kuadro batean zegoen zulo batetik desagertu zen. Segarren ideia. Malcomek sagua desagertutako kuadroa harreta handiz astertu zuen, baina un zegoenez, Ezin zuen ondo ikusi. Zazpigarrena, paseo luzea egin ondoren Malcom hotel txikira joan zen euria ari baitzuen eta norbaitekin itzegin nahi baitzuen. Zuzenketa. Bat, arratoi erraldoia Malcom zegoen gelara joan zen. Bizkarralde altuko alkian ezeri zen beti bezala. Bi. Malcomek lau liburu bota zizkion erratoiari, azkenean kuadro batean zegoen zulo batetik desagertu zen. Hiru, Malcomek sagua desagertutako kuadroa harreta handiz aztertu zuen, baina ez, ezin zuen ondo ikusi. Lau, Hurengo egunean etxea garbittzen zuen emakumea etorri zen etxera. Bos! a mesedez, kontu handiz garbitzeko esan zion Malcomek garbitzaile eri. Sei, paseo luzea egin ondoren, Malcom hotel txikira joan zen, euriari baitzuen eta norbaitakin hitzegin nahi baitzuen.